треба підтримати. Особливо, якщо йому на голову пало несправедливе звинувачення, відповів той. «То ви не вірите, що Джек Реноскою вбивство?» – зжепаво, запитав я. «Ясно, що ні. Я добре знаю, хлопця. Не заперечую. Раз чи два він стругнув якусь дурницю, але попри юнацький вітер в голові, Джек ніколи не зміг би вбити. В цьому я цілком певен». Я з теплотою подивився на секретаря. Його слова зняли невидимий тягар з мого серця. «Я певен, багато хто з вами погодився б», – вигукнув я. «Доказів, які могли б свідчити проти нього, мізерно мало. Впевнений, його мають виправдати, мусять. Але Стонор не спішив мене підтримувати. Багато я віддав би, щоб теж мати таку певність», – сказав він похмуро і повернувся до Пуаро. «А ви що думаєте, місія? «Думаю, все повернулося проти Джека», – тихо промовив той. «Ви що вважаєте його винним?» – різко запитав Стонор. Ні, але його невинність буде важко довести. Та ще й поводиться він дуже нерозумно про секретар. Я розумію, звичайно, що в цій справі є багато підводних каменів. Жиро цього не бачить, бо він просто зовнішній спостерігач. Але все це так якось дивно. Втім, тут треба тримати язика за зубами. Якщо місіс Реноболі її чогось не казати, я теж мовчатиму. Це справа її сім'ї, і я занадто сильно її поважаю, щоб хати туди свого носа. І все-таки цієї ситуації з Джеком не розумію. Таке враження, що він просто хотів, аби його вважали винним. Але це ж абсурд, втрутився я. Найперше та історія з кинджалом, Тут я замовк, щоб не сказати нічого зайвого, чого Пуаро не готував для сторонніх фух. Замить я заговорив знову, вже ретельно підбираючи слова. Ми ж знаємо, що у Джека Реноті її ночі не було з собою кинджала, і місіс Рено це знає. «Так», – погодився Стонор. «Коли вона отямиться, то скаже і про це, і не тільки. Ну, а тепер, джентльмени, на жаль, мушу з вами попрощатись». «Зачекайте хвилиночку», – Пуаро притримав секретаря за руку. «Чи не могли б ви повідомити мені одразу, як мадам Арнено отямиться?» «Звичайно, без проблем». «А кенджал – це такий гарний доказ, Пуаро», – сказав я, коли ми вже піднімались по сходах. «Тільки я не міг відкрити і говорити про це у присутності Стонора». Правильно зробили, нам варто тримати в таємниці все, що ми знаємо, якомога довше. А кинжал мало допоможе Джекові Рено і його ситуації. Пам'ятаєте, перш ніж ми вирушили у Францію, я на годину пішов із дому. Так. Я намагався знайти фірму, де для юнака виготовили сувенірні кинжали. Мені пощастило, і там я дізнався Гастінгсе, що вони зробили на замовлення хлопця три штуки, а не дві. Отже... Отже, навіть якщо один кинджал він подарував матері, а другий Беллі Дювін, то третій Джек носив з собою. Ні, Гастінгсе, боюся, кинжал не врятує молодого Рено від гільйотини. До гільйотини не дійде, нажахано закричав я. Пуаро неупевнено похитав головою. «Ви його врятуєте?» – детектив кинув на мене колючий погляд. «Хіба ви не постарались, щоб це стало мені не під силу Мономі? Якось по-іншому пробурмотів я». «А, то ви чекаєте від мене дива? Годі, не заперечуйте, краще почитаємо ось цього листа». І він витягнув конверт із нагрудної кишені. Поки Пуаро читав, обличчя його спухмурніло, потім він передав мені малесенький тонесенький папірець. Є на світі й інші жінки, які страждають гастінксе. Слова в листі розбігались нерівними рядками, в людина, що їх писала, сильно хвилювалась. «Шановний мсьє Пуаро!» «Якщо ви отримаєте цього листа, благаю, прийдіть мені на поміч. Мені немає до кого звернутися, Джека треба врятувати неодмінно. На колінах, молю, допоможіть нам, Марта, добрей!» Зворушений я віддав аркуша шапуару. «Ви поїдете?» «Негайно, треба викликати таксі. Через півгодини ми під'їхали до вілли Маргарита. Марта зустріла нас в дверях». Побачивши детектива, вона схопила його за руку. «Як добре, що ви приїхали. Я в розпачі. Не знаю, що робити. Мені навіть не дозволили провідати його у в'язниці. Я так страждаю, просто божеволію. А вони правду кажуть, що він не заперечує звинувачень проти себе. Але ж це дико. Не може бути, щоб він таке вчинив. Я не повірю в це ніколи. Я теж не вірю, мадмазель, – тихо мовив Пуаро. Але чому ж тоді він мовчить? Не розумію». «Мабуть, когось покриває», – сказав чоловічок, пильно вдивляючись в обличчя дівчини. Марта здригнулася. «Покриває ви про його матір? О, та я від початку її підозрювала. Це ж вона отримує у спадок цілу купу грошей, а вдягнути довгий траур і зображати гори – це ж так легко. Мені казали, що коли вона побачила, що Джака арештували, то упала отак». Дівчина драматично махнула рукою. «А той секретар, мсьє Стонор, він їй допоміг. Та парочка справжні з льодюги. Кажу вам, і нічого, що вона старша за нього. Чоловікам однаково, аби була багата». У голосі Марти почула зіркота. «Стонор був в і зазначив я. «Він так каже, але хто знає, чи це правда». Мадмозель тихо сказав Пуаро. «Якщо ми хочемо працювати разом, ви і я…» Давайте спершу з'ясуємо деякі важливі моменти. Спершу я хотів би вас про дещо запитати. Слухаю, місія, Ви знаєте, як насправді звуть вашу матір? Марта добре, якусь мить уважно дивилась на нього, а потім закрила обличчя руками і розридалась. Готь, Готь спробував заспокоїти її детектив, легенько торкнувшись з дівочого плеча. Заспокойтесь, маленька, я бачу, що ви знаєте. А тепер іще одне запитання. Ви знаєте, хто такий був насправді місьє Рено? Місьє Рено, дівчина здивовано підвела на Пуароза заплакані очі. Ага, бачу, що не знаєте. То я вам розкажу. Слухайте уважно. Він розповів їй всю історію, як розповідав раніше мені перед нашим від'їздом з Англією. Марта мовчки слухала. Коли Пуароза закінчив, перевела нарешті подих. Ви неймовірні, просто геній, найвидатніший детектив в цілому світі. Дівчина сповзла зі стільця і стала перед бельгійцем на коліна. В істинно французькому пориві. Врятуйте його, місіє!» – вигукнула вона. «Я так сильно його кохаю!» «О, врятуйте його, врятуйте, врятуйте!» Розділ 25. Несподіваний поворот. Наступного ранку ми прийшли на допит Джека Рено. Мене вразило, як він змінився з часу нашої останньої зустрічі. Щоки запали, навколо очей лягли темні кола... Він був виснажений і стривожений. Здається, не спав кілька ночей. Побачивши нас, Джек не відреагував ніяк. Ясно та його адвокатові, метрові Гроз'є, дали стільці. На дверях поставили дебелого охоронця з блискучою шаблею. за стіл секретаря і допит розпочався. «Рено», – почав слідчий суддя, – «Ви заперечуєте, що були в Мерлінвіллі ніч убивства». Джек відповів не одразу, а потім, повагавшись, сказав слабким і якимось жалюгідним голосом. «Я ж, «Я ж казав вам, що був у Шербурі». Метер Грозіє здригнувся і зітхнув. «Я одразу зрозумів, що інаку перто повторював власну версію історії, хоча його законний представник був цьому геть не радий». Слідчий крутнувся на стільці. «Запросіть свідка зі станції». Замить двері відчинились, зайшов чоловік, в якому я впізнав працівника Мерлінвільської станції. Ви чергували на станції вночі 7 червня? Так, місьє. Ви бачили, як о 23.40 прибув потяг? Так, місьє. Подивіться на підсудного, ви впізнаєте в ньому пасажира того потяга? Так, місьє. Може, ви помилились? Ні, місьє, я дуже добре знаю Джека Рено. Може, ви неправильно запам'ятали дату? Ні, місьє, бо наступного ранку, 8 червня, ми дізнались про вбивство. Запросили другого працівника, який підтвердив свідчення першого. Слідчий суддя звернувся до Джека Рено. Ці чоловіки вас упізнали. Що ви на це скажете? В'язень стенув плечима. Нічого. Місьє обмінявся поглядом із секретарем, і той почав швидко записувати. Рено, сказав слідчий, ви впізнаєте оце? Він взяв зі столу якийсь предмет і показав його Джекові. Я здрихнувся, то був сувенірний кинджал. «Пардон», – вигукнув метр Грозіє, адвокат. «Я мушу переговорити з клієнтом, перш ніж він дасть відповідь». Але юнак не поділяв хвилювання бідного Грозіє, просто відмахнувся від нього і тихо сказав. «Звичайно, опізнаю, це мій подарунок матері, пам'ятка з війни. Чи існують копії цього кинджала? Метр Грозіє знову скочив на ноги, але Джек його випередив. «Не знаю, це я спроектував сам». Навіть слідчий суддя мало не присвиснув, почувши таку зухвалу відповідь. Молодий Рено явно грався з вогнем. «Я, звичайно, розумів, що юнак мусить приховувати факт існування другого кинджала заради Белли. Поки поліція не знатиме про копію і вважатиме, що кинджал був один, на дівчину підозри не впадуть». Джек покривав жінку, яку колись кохав ціною власного життя. Я почав розуміти, яке важке завдання так легковажно поклав на плечі Пуаро виправдати Джека Рено, не сказавши правди, буде неймовірно важко. Мсіго оте заговорив знову, і в голосі його зазвучав метал. Мадам Рено повідомила мам, що в ніч убивства кинджал лежав на тумбочці біля її ліжка. Але ж, мадам Рено, мати, думаю, мої слова вразять вас, Рено, але я вважаю, що вона помилилася, що... Ви насправді забрали кинджал з собою у Париж. Ви, звичайно, будете заперечувати. Я помітив, що в'язневі руки в наручниках стиснулись в кулаки, а на лобі виступив холодний піт. Ледве розціпавши зуби, він насилу відказав. Я не заперечуватиму. Таке могло бути. Усі ми приголомшено завмерли. Минуло кілька секунд, перш ніж метр Грозіє знову зірвався на ноги і запротестував. Мій клієнт пережив сильний стрес. Прошу зафіксувати, що зараз я не вважаю його здатним відповідати за свої слова. Слідчий суддя сердито глипнув на адвоката. Здається, він і сам на мить засумнівався в адекватності юнака, адже той по суті підписав собі смертний вирок. Міс Єоте нахилився і зазирнув Джекові в очі. Ринове, хочу усвідомлюєте, що після цих ваших слів ми маємо право віддати вас під суд. Джекове бліде обличчя спалахнуло. На погляд слідчого судді він відповів твердим поглядом. «Мес'єоте, клянусь, я не убивав свого батька». Але недовго мить вагань у слідчого судді минула?» Він коротко засміявся. «Звісно, звісно, вони всі завжди невинні, наші затримані. Ви ж самі себе щойно звинуватили. У вас немає ні аліпі, ні переконливих аргументів на свій захист. Тільки ці слова, які дитину не переконають» що ви не винні убити власного батька підступно і жорстоко заради грошей, що їх, як ви вважали, отримаєте після смерті. Але рано насправді, ці гроші відійшли до вашої матері. Звісно, вона, як мати, хотіла прикрити вас, але в суді до цього поставляться поблажливо. А от до вас ні. І правильно, бо ви скоїли страшний злочин перед Богом і людьми. Месь Йоте просто таки впивався своєю ролью. Він був втіленням справедливості, і голос його гримів, як трибунний галас». Ви вбили і мусите понести свою кару, і ці слова не мої, це глаголи справедливості. Тут слідчого суддю перебили на його превелике розчарування, зарепіли й відчинили з двері. Місьє судде, місьє судде, зазирнув поліцейський. Прийшла леді, яка стверджує, стверджує. Хто там що стверджує? гаркнув місьє Що за безцеремонність? Я не дозволяю. Аж тут тонка фігурка відіпхнула переляканого жандарма і зайшла в кімнату. Це була жінка в чорній сукні, чиє обличчя ховалося за густою вуаллю. У мене мало серця не вистрибнуло з грудей. Вона прийшла. Усі мої спроби її врятувати виявились марними, і все ж я не міг не захоплюватись відбагою цієї юної дівчини. Вона підняла вуалі, я мимоволі зітхнув. Водівчина була неймовірно схожа на попелюшку, а проте це була не вона. Тепер, коли на ній не було пишного сценічного банта, я зрозумів, що це її обличчя дивилось на мене зі світлини, яку Пуаро знайшов колись в кімнаті Джека Рено. суддям суддя ЄОТ, запитала вона. «Так, але вам не можна. Мене звати Белла Дювін. Я хочу здатись в руки поліції за вбивством містера Рено». Розділ 26. Я отримую листа. Дорогі друзі, коли ви отримаєте цього листа, то вже все знатимете. Мої слова ніяк не зашкодять Беллі. Вона пішла, щоб здатись в руки поліції, а я стомилась з неї сперечатись. Тепер ви знаєте, що я обманула вас. Там, де ви мені довіряли, я відплатила брехнею. Навряд чи ви зможете мене вибачити, але перш ніж піти з вашого життя назавжди, я хотіла пояснити, як все вийшло саме так. Якби я знала, що ви мені простили жити, мені стало б легше адже я робила все не так заради себе, як заради вашого добра. Почну з того дня, коли ми з вами зустрілись в Кале-Експресі. Я хвилювалась за Беллу. Вона була така безнадійно закохана в Джека Рено, що готова була цілувати землю, де він ступав. І коли хлопець почав змінюватись, перестав так часто писати, вона мало не збожеволіла. Надумала собі, що він закохався в іншу. Як виявилось згодом, так воно і сталося». Белла вирішила поїхати на його віллу у Мерлінвіллі, спробувати там зустрітись з Джеком. Знаючи, що я проти, вона просто втекла від мене. Коли виявилось, що Белла не сіла на потяг, я вирішила не їхати без неї в Англію. Перечувала, що станеться щось жахливе, якщо я не втручатимусь. Я дочекалась наступного потяга з Парижа. Белла приїхала на ньому, а після цього мала намір вирушити у Мерлінвіллі. Хоч як я намагалась напоумити сестру, але вона мене й слухати не хотіла. Перлася й квит. Тоді я просто вмила руки. Я ж бо зробила все, що могла. Того вечора я пішла поселятись в готель, а Белла поїхала в Мерлінвіль, та я ніяк не могла позбутись відчуття, що насувається катастрофа. Настав ранок, але Белла не повернулась. Ми домовились зустрітись у готелі. Але вона так і не прийшла. Ще один день минув, сестри не було. Я вже місце собі не знаходила від хвилювання і тут прочитала новину в вечірніх газетах. Жах, звісно, я не знала, напевне, але боялась неймовірно. Уявила, що Белла зустрілася з Рено-батьком і розказала йому про свої стосунки з Джеком, а він її образив щось таке, на обох характер вогонь. А тоді випливла ця історія про іноземців в масках, я трохи розслабилась». Та мене й далі тривожило, що Белла не поверталася до мене. До наступного ранку я встигла так себе накрутити, що вирішила, хай там що я мушу поїхати туди і побачити все на власні очі. І одразу натрапила на вас. І знаєте, коли я побачила покійника, такого схожого на Джека, та ще й у його плащі, то все зрозуміла, і ще там був кинжал, ах, цей жахливий кинжал... Такий самий, як Джек подарував Беллі. Я подумала, закладаюсь на ньому її відбитки. Не можу вам передати, який жах мене тоді охопив. У мене в голові засіло одне. Я мушу забрати той кенджал і втекти з ним ще до того, як усі помітять, що він пропав. Вдала, що зомліла, і поки ви бігали по воду, витягла його з глека і сховала у складках сукні. Я сказала вам, що зупинилась в готелі маяк, але насправді, звісно, швиденько вшилась з міста». Поїхала в Кале, а звідти першим поромом в Англію. Десь на середині подорожі через Ламанч кинула той злощасний кинжал у воду. Я аж тоді відчула, що знову можу спокійно дихати. Белла вже чекала мене на нашій квартирі в Лондоні. Спокійнісінька, наче нічого не сталося. Я розказала їй, що зробила, і запевнила, що тепер вона в безпеці. Сестра подивилась на мене так пильно, а тоді, як засміється, страшно було чути той сміх. Я подумала, що найкраще для неї буде відволіктись на роботу, бо якби до Белли почали доходити, що вона накоїла, то вона, певно, з'їхала б з глузду. На щастя, нас одразу запросили у програму. А потім, одного вечора, я побачила в залі вас разом з вашим другом. І несамовито перелякалась, ви нас підозрювали, інакше чому прийшли б на наш виступ? Мені треба було дізнатись все, тож я пішла за вами. Я була в розпачі. А потім, перш ніж я встигла, буде щось сказати, зрозуміла, що це мене ви підозрюєте, не Беллу. Або думаєте, що я Белла, адже я вкрала кенжала. Хотіла б я, Любий, щоб ви знали, що коїлось тоді в моїй голові. Тоді ви мене пробачили б. Я була налякана, збентежена в розпачі. Розуміла тільки одне, ви готові мене врятувати». Не знаю, чи рятували б ви мою сестру. Думаю, ні, до неї ви так не поставилися б. Тому я не могла ризикувати. Белла, моя сестра-близнючка, і для неї я була готова на все. Тож я брехала далі. Почувалась жахливо, і досі так почуваюсь. От і все. Я зізналась вам у всьому. Мені треба було довіритись вам, якби я так зробила. Коли в газетах з'явилась новина про арешт Джека, Белла не гаяла ні секунди. Не хотіла чекати, чому все закінчиться для нього. Я дуже стомилась, не можу більше писати. Підпис «Попелюшка» було закреслено, натомість написано «Дульсія Дювін». Це був неохайно нашкрябаний і надто емоційний лист, але я бережу його досі. Пуаро був зі мною, коли я читав листа. Аркуші випали з моїх рук, і я підвів на нього збентежений погляд. «Весь цей час ви знали, що це не та дівчина?» «Так, друже, чому ви мені не сказали?» Вперше, я не вірив, що ви могли так помилитись. Ви ж бачили світлину, сестри, дуже схожі, але їх можна розрізнити. А як же русяве волосся? Перука. Її Белла одягали на сцену для створення контрасту. Хіба можна бути ще одна з близнючок темна волоса, а друга світла? Чому ви не сказали мені про це в готелі в Ковентрі? Бо ви видались до силових методів, монамім, сухо відказав детектив. Ви не дали мені розкрити рот. А пізніше... Пізніше я образився, що ви перестали мені довіряти до того, що я хотів перевірити, чи витримають ваші почуття перевірку часом. Чи справді ви закохались, чи то було просто швидкоплинне почуття, але я не мав би так довго тримати вас у темряві незнання. Я кивнув, боаро говорив від серця, і мені не хотілося на нього гніватись. Мій погляд впав на розсипані по підлозі аркуші, і раптом, підкорившись незрозумілому пориву, я підняв їх і простягнув другові. Прочитайте цього листа. Я хочу, щоб ви знали, що тут написано. Він мовчки пробіг його очима, а потім поглянув на мене. Що вас тривожить, Гастінгси? Детектив говорив не так, як завжди. Звична глузливість зникла з його голосу, і я наважився йому відкритись. Вона не пише. Не пише, чи я щось для неї значу, чи ні. Пуаро повернув мені аркуші. Думаю, ви помиляєтесь, Гастінгси. У чому я схвильовано нахилився вперед? Вона пише про це в кожному рядочку свого листа «Монамі». Але де мені її знайти? На конверті немає адреси, тільки французька марка. Не хвилюйтесь, прошу, довірте статусеві Пуаро. Я знайду її для вас. Хай тільки випаде вільна хвилинка. Розділ 27. Історія Джека Рено. «Вітаю вас, місія Джеку», – сказав Пуаро, тепло тиснучи рукою на кові. «Молодий Рено прийшов до нас, щойно його звільнили». Перед тим, як їхати у Мерлінвіль до Марти і матері, з ним прийшов Стонор. Його бадьорий настрій різко контрастував із повільними рухами виснаженого Джека. Видно було, що той перебуває на межі нервового зриву. Він слабко усміхнувся до Пуаро і тихо відповів: "Я прийшов через усе це тільки для того, щоб захистити її, все марно". Навряд чи дівчина погодилась прийняти в жертву ваше життя, сухо сказав Стонор. Вона просто мусила зізнатись, коли побачила, що над вами нависла гільйотина. «А, гільйотина над вами таки нависала б», – додав Пуаро і підморгнув. «І через вас збожеволів би метр грозіє?» «О, він дуже хвилювався за мене», – мовив Джек, – «але й добряче заважив. Я не міг йому ні в чому зізнатись, господи, але що ж тепер буде з Беллою?» «На вашому місці я так сильно не переймався», – сказав детектив. «Французькі суди дуже поблажливо ставляться до юних і красивих. А ще мудрий адвокат знайде в цій справі багато пом'якшувальних обставин, хоча вам це трохи вилізе боком». «О, мене це не хвилює. Розумієте, міс Пуаро, я певною мірою все-таки відчуваю провину за батькову смерть. Якби не я і не мої проблеми з Беллою, він досі безжив». Та ще й той плащ, який я переплутав. Не можу позбутись відчуття, що його кров на моїх руках. Це переслідує мене скону. Годі, годі, спробував заспокоїти Джека я. Звичайно, це жахливо розуміти, що Белло вбила мого батька. Але мушу визнати, що я повівся, що до неї дуже неблагородно. Коли я зустрів Марту, то зрозумів, що стосунки з Беллою були помилкою». І мені треба було чесно їй про це сказати. Але я так боявся скандалу, боявся, що вся ця історія дійде до Марти, а її думка мала для мене величезне значення. Що гузливо продовжував листуватись з Беллою, сподіваючись, що її почуття самі собою зійдуть на нівець. Я просто пустив усе на самоплив, не розуміючи, що доводжу бідну дівчинку до розпачу. Якби вона вдарила кінжаном мене, це була б заслужена кара. А її рішення взяти вину на себе неймовірно сміливе. Та якби не це, я стояв би на своєму до кінця. Юнак трохи посидів мовчки, а тоді знову заговорив. Одного я тільки не можу зрозуміти. Чому батько тинявся полем для гольфу в спітній й моєму плащі? Мабуть, він щойно якось позбувався від тих чужинців, які його викрали. А мама просто переплутала час, коли сказали, що все відбулося у другій годині ночі. Це ж... «Це ж не було спеціально придумано, як гадаєте?» «Мама, вона ж вона не могла придумати, що то був я». Пуаро швидко заспокоїв Джека. «Ні, німсь є. За це не бійтесь. Колись я вам усе поясню. Насправді там була цікава історія, а зараз чи не могли б ви нам розповісти, що трапилось тієї ночі з вами?» «Розповідати майже нема чого. Я приїхав із Шербура, як уже вам казав, щоб побачитись з Мартою перед тим, як їхати на інший край світу». Потяг запізнився, і я вирішив зрісати через поле для гольфу. Так можна було легко дістатись до саду Вілли Маргарита. Я вже майже дійшов, коли юнак зупинився і надсадно видихнув. Слухаємо вас. Я почув нажаханий скрик. Неголосний, більше схожий на здушене зітхання, але звук мене налякав. Я зупинився, як вкопаний а потім визирнувся куща. Світив місяць я побачив могилу, а в ній лежало тіло. Зі спини стирчав кинжал, тоді я підвів очі і побачив її. Вона дивилась на мене так, ніби привида побачила. Мабуть, спершу вона й подумала, що я привид, і її обличчя перекривилось від жаху, а потім вона заверщала, розвернулася і кинулась тікати. Джек замовк, намагаючись опанувати себе. Що було далі, м'яко запитав детектив. «Правду кажучи, не знаю. Якийсь час я стояв там приголомшений, я потім зрозумів, що треба якнайшвидше забиратись геть. Мені навіть на думку не спадало, що хтось може підозрювати мене, але я боявся, що мене змусять свідчити проти Белли. Я пішки дійшов до сент Бове, як уже казав вам, найняв та вам то мобілі, поїхав назад у Шербур. Раптом у двері постукали. Слуга приніс телеграму і передав її Стонорові. Той прочитав текст і підвівся». Місіс Рено отямилась, повідомив він. О, Пуаро негайно зірвався на ноги. Їдьмо в Мерлінвіль. Ми швидко зібрались і вирушили. На Джекове прохання Стонер залишився, щоб допомогти Беллі Дювін. А я, мій друг і Джек Рено виїхали на автомобілі останньому. Подорож тривала не довше, ніж 40 хвилин. І коли ми вже під'їжджали до Вілли, юнак запитально глянув на пару. Чи можу я просити вас знайти першим і повідомити матері новину, що у мене вже звільнили? А ви поїдете до мадмазель Марти, так? – підморгнув бельгієць. А вже ж, біжіть, я й сам хотів це запропонувати. Джекові не довелось сказати двічі. Він зупинив автомобіль, вистрибнув і попрямував до воріт Вілли Маргарита. Ми ж поїхали далі на Віллу Женев'єва. Пуаро, – сказав я, – пам'ятаєте, як ми приїхали сюди вперше і почули новину про смерть містера Рено? «Так-так, друже, лише кілька днів минуло, а стільки всього відбулось відтоді, особливо з вами, Монамі!» «Пуаро, ви вже почали шукати Белл, тобто Дульсію?» «Не хвилюйтесь, Гастінгса, я все зроблю!» «Щось довго відкладаєте», – забурчав я. Пуаро змінив тему. «Тоді все починалося, тепер йде до кінця», – поважно мовив він і подзвонив у двері. «Таправду кажучи, такий кінець справи мені не подобається. Мені теж зітхнув я». Ваше невдоволення сентиментальне, Гастінгсе. Мені ж йдеться про інше. Будемо сподіватися, що до Монтмозель Белли поставляться поблажливо. До того ж, Джекрино не зміг би одружити з обома панами. Тож я невдоволений через те, що злочин не було добре продумано і мудро організовано, так, щоб детективові було приємно його розплутувати. Жорж Конно організував чудову постановку. Але... «Розв'язка? О, ні, жахлива дівчина в пориві злості заколола чоловіка. Ну і де тут, скажіть мені, метод?» Я щиро зареготався, дивлячись на насупленого бельгійця, аж тут двері розчахнулись. На порозі стояла француаза. Пуаро сказав, що мусить негайно зустрітись з місіс Рено, і служниця провела його нагору. Я залишився у вітальні. Невдовзі мій друг повернувся. Він був на диво похмурий. Отакої такої, Гастінксе. «Господи, не на час... На нас чекає скандал!» «Що сталося?» – вигукнув я. «Мені важко в це повірити», – задумливо мовив чоловік. «Але жінки дуже непередбачувані». А ось і Джек з Мартою визирнув я у вікно. Пуаровий вибіг на двір і зустрів юну пару. «Не заходьте поки що, прошу, ваша матір дуже засмучена». «Знаю, знаю», – сказав Джек, – «треба негайно до неї піти». «Кажу вам, не йдіть, так буде краще, але ми з Мартою, тільки не беріть з собою, мадмазель, якщо ви так наполягаєте, ідіть до матері, але я піду з вами». «Дякую за турботу, міс Пуаро, але я сам хочу чітко повідомити свою волю». Усі вражено повернулись. Під руку з Леоні по сходах спускалась місіс Рено, головна в неї була досі перев'язана, покоївка плачучи благала господиню повернутися в ліжко. «Мадам, лікар казав не вставати, вам знову стане гірше». Але місіс Реної її не слухала. «Мамо!» – кинувся до неї Джек. Та жінка спинила його жестом. «Я тобі не матір, а ти мені не син. Від цієї миті я зрікаюся тебе!» Мамо, вражено вигукнув юнак. На мить вона здалося завагалась, почувши муку в його голосі. Мій друг розвів руки, ніби бажаючи примирити матір з сином. Але наступної миті жінка знову панувала себе. «Кров твого батька на твоїх руках. Ти несеш моральну відповідальність за його смерть!» «Ти не підкорився його волі стосовно цієї дівчинки», – місіс Рено вказала на Марту. «А твоє безсердечне ставлення до іншої привело до його смерті. Іди геть з мого дому, завтра я перепишу заповідь так, щоб ти не зміг отримати ані пені з його грошей. Виживай як хочеш, і хай тобі допомагає ця дівчина, доки... дочка найзапеклішого батького ворога». Місіс Рано розвернулася і, долаючи біль, повільно рушила сходами вгору». Усі ми стояли, як громом побиті. Ніхто не очікував такого повороту. Джек Рено, виснажений усіма переживаннями, похитнувся і мало не впав. Ми з Пуаро кинулись до нього і підхопили попід руки. «Це виснаження», – тихо пояснив Марті детектив. «Куди нам його звідси забрати?» «Та ж додому, на віллу Маргарита, ми з мамою подбаємо про нього?» «О, мій бідолашний Джек». З нашою поміччю юнак дістався до Маргарити, а тоді знесилено упав в крісло. Був заледве прийтямі. Пуаро торкнувся джакового чола. У нього гарячка. Дається в знаки тривале напруження. А тепер іще й цей шок. Гастінгс, проведіть його в ліжко, а я викличу лікаря. Той невдовсі прийшов, оглянув пацієнта і сказав, що гарячка – наслідок нервового напруження. Треба тільки гарно відпочити, і тоді назавтра молодик повністю відновиться але якщо він знову хвилюватиметься, може розвинутись запалення мозку. Добре було б, щоб хтось побув з ним до вечора і цілу ніч. Ми залишили Джека під опікою Марти та її матері і пішли в місто. Час обіду давно минув і ми обидва були дуже голодні, тому, натрапивши на перший ліпший ресторан із апетитом, з'їли там омлет і смажене м'ясо. «Тепер нам треба підшукати житло для себе», – сказав детектив, «коли ми нарешті втамували голод. Знову підемо в готель купальні». Ми спішно вирушили туди, і нам запропонували два гарні номери з вікнами на море. Уже отримавши ключі, мій друг раптом запитав портіє. «Галадіць Англії, міс Робінсон, уже приїхала? Так, місьє? Вона у малій вітальні». «О, Фуаро вигукнув я, коли ми йшли по коридору. Хто така ця міс Робінсон?» Чоловічок подивився на мене, в очах його світились теплі вогники. Здається, я організував вам шлюб Гастінгсе. Але ж ось Пуаро по-дружньому підштовхнув мене у вітальню. Ви що думаєте, я у Мерлін Віллі наважуся голосно вимовляти прізвище Дювін? Справді, нам на зустріч підвелася попелюшка. Я ніжно взяв її за руку, а мої очі сказали все, що не наважувались сказати в Поаро делікатно кашлянув. «Діти мої, зараз нема часу на сентименти. Нас чекає серйозна робота. Мадмазель, вам вдалося зробити те, що я вас просив?» У відповідь папелюшка дістала з сумочки предмет, загорнутий у папір і мовчки передала його детективу. Той розгорнув його, і я здригнувся. У руці в Буаро опинився кинжал, який, як я гадав, дівчина викинула у море. Дивно, як неохоче жінки розлучаються з речами і документами, що можуть їх легко скомпроментувати». «Гаразд, дитино, сказав Пуаро. «Ви мене порадували? Ідіть, відпочивайте, у нас із Гастінгсом є робота, ви побачитесь завтра». «Куди ви маєте йти?» – запитала дівчина, а її очі розширились від хвилювань. «Дізнайтесь завтра». «Я йду з вами, але, мадмозель, я йду з вами і крапка. Мій друг зрозумів, що сперечатись не має сенсу і поступився». «Гаразд, ходімо, мадмозель, але цікавого видовища не обіцяю, можливо, нічого взагалі не станеться». Копелюшка не відповіла. «Через двадцять хвилин ми вирушили. Було вже темно, похмурий вечір наліг на землю. Пуаро попрямував через місто до Вілли Женев'єва, але біля Вілли Маргарита зупинився. Хочу переконатись, що з Джеком Рено все гаразд. Ходім зі мною, Гастінгсе. Виван, Іван Мадуазель, залишайтесь тут. Мадам Добрей може ненароком вас образити. Ми відчинили ворота і пішли по стежці». Коли підійшли до будинку, я вказав другові на освітлене вікно на другому поверсі. Видно, було темний профіль Марти Добрей, що відбивався на засунутій фіранці. «Ага», – сказав він, – «ось де ми знайдемо Джека Рено». Двері нам відчинила мадам Добрей. Вона повідомила, що стан Джека не змінився, але якщо ми хочемо переконатись на власні очі, то можемо зайти. Вслід за жінкою ми піднялися в спальню. Марта сиділа за столом при лампі і вишивала. Коли ми зайшли… Прикрила палець до вуст. Джек спав дуже неспокійно, крутив головою, а його щоки палали. «Лікар має ще раз прийти?» – пошепки запитав Поро. «Ні, хіба ще по нього доведеться послати?» «Джек це зараз для нього на краще. Маман зварила трав'яний чай». Ми тихо вийшла, а дівчина знову взялась за вишивання. «Мадам Добрей провела нас униз». Тепер, знаючи історію цієї жінки, я з цікавістю до неї придивлявся. Вона стояла, опустивши очі, а на губах її сяяла та сама таємнича усмішка, яку ми вже бачили колись. Раптом я відчув, що боюся її, боюся, як красивої отруйної змії. «Сподіваюся, ми не потревожили вас, мадам», – увічливо мовив детектив, коли вона відчинила перед нами двері. «Зовсім ні, є?» – до речі, – сказав Пуароні, ніби щось згадавши – Місьє Стонор не приїжджав сьогодні у Мерлінвіль. Я здивовано глянув на свого друга, адже він чудово знав, що Стонор залишився в Сент-Бове. Жінка стримано відказала. «Я про це нічого не знаю. Він не говорив з мадам Рено. Звідки мені знати, мсьє?» «Справді», – відказав Поро, «Я просто думав, що ми могли бачити, як він пройшов до Вілли Женев'єва. Добра ніч, мадам». «Чому? Ніяких чому, Гастінгсе, поясню пізніше». Ми повернулись до Попелюшки і разом з нею вирушили до Вілли Рено. Мій друг іще раз озирнувся на будинок, де в освітленому вікні виднівся профіль Марти. Принаймні, за юним Рено постійно наглядають, пробормотів він. Підійшовши до Вілли Женев'єва, ми з Пуаро сховались в кущах. Нам було добре видно, що діється на подвір'ї, а от нас ніхто не зміг помітити. Вілла тонула в темряві, усі сумніву, давно спали. Як виявилось, ми стояли під відчиненим вікном спальні мадам Рено. Мені здалося, що саме на нього уважно дивився Пуаро. «Що ми збираємось робити, – прошив я, спостерігати. Але не думаю, що щось станеться протягом найближчої години, можливо, двох, але потім...» Раптом його перебив довгий пронизливий крик. «Допоможіть!» У кімнаті на другому поверсі в правому крилі будинку блиснуло світло. Крикнув луна Крізь фіранку було видно, як боряться дві фігури. «Тисяча чортів!» – вигукнув Поро. Вона спала в іншій кімнаті. Він кинувся до вхідних дверей і почав голосно грюкати, а тоді стрибнув до дерева над клумбою. І спритно, як кіт, продерся нагору. Я поліз за ним, і вже за хвилину ми увалились в кімнату крізь відчинене вікно. Озирнувшись, я помітив, що вслід за мною по дереву лізе Дульсія. «Обережно!» – крикнув я. «Скажи, це своїй бабусі!» – кинула у відповідь дівчина. «Я вмію лазити по деревах!» Детектив перебіг через порожню кімнату і навалився на двері. «Вони замкнені зсередини!» – заревів він. «Їх так одразу не відчиниш!» Крики про допомогу лунали деталі слабше, я побачив розпач у другових очах. Тепер вибити двері ми намагалися вдвох. Раптом з за вікна пролунав спокійний голос попелюшки. Ви не встигнете, я одна зможу хоч щось зробити, і перш ніж я встигну її зупинити, вона зникла з моїх очей. Я підбіг до вікна і визирнув, і з жахом побачив, як дівчина сповзає з даху до вікна, звідки лунав крик. Господи, та вона ж розіб'ється, вирвалась у мене, аж ніяк ґастінгсе, вона професійна акробатка. Рука проведіння спрямувала її піти з нами. Молюсь, щоб вона встигла. Ах! темряву роздер крик несамовитого жаху, а попелюшка заскочила в кімнату через вікно. Раптом ми почули її спокійний голос. «Нічого в тебе не вийде, я тримаю тебе, а руки у мене міцні, як залізо». У цю мить двері нашої кімнати розчахнулись. Їх відімкнула Франсуаза. Пуаробес церемонно відштовхнув її, кинувся по коридору до кімнати біля якої зібрались всі слуги. «Двері замкнені зсередини, місьє?» Раптом ми почули, як у кімнаті хтось важко упав. Замить у замку повернувся ключ і бліда, аж біла попелюшка відчинила нам двері. «Знаю все гаразд?» – крикнув детектив. «Так, я встигла саме вчасно, вона вже знесилилась. Місіс Рено напівсиділа в ліжку, вона важко дихала». «Ще трохи й задушила б мене», – пробурмотіла жінка. Попелюшка підняла щось з підлоги і подала пуаро. Це була скручена шовкова мотузка, тонка, але дуже міцна. «З її допомогою вона мала втекти, – сказав мій друг. Через вікно поки ми ломились б у двері. Але де ж вона?» Дівчина відступила і показала на фігуру, яка лежала на підлозі, закутана в темну шаль, що прикривала обличчя. «Мертва?» – Попелюшка кивнула – Думаю, так, вдарилась головою об мармруву камінну полицю. «Хто ж це?» – закричав я. «Убивця Рено Гастінгсе, яка могла стати убивцею мадам Рено». Я спантеличено опустився на коліна, підняв шаль і з жахом побачив під нею вродливе обличчя Марти Добрей. Розділ 28. Кінець мандрівки Подальші події тієї ночі змішались в моїй пам'яті. Пуаро здавалось нечу моїх настирливих запитань. Він сварився з Франсуазою, бо служниця не повідомила його про зміну спальні місіс Рено. Я вхопив його за плече і повернувся до себе, сподіваючись нарешті достукатись до свого друга. «Невже ви не знали про це?» – дивувався я. «Адже ви сьогодні піднімались до місіс Рено?» – детектив нарешті зловив... «Приділити мені краплю уваги». «Вона лежала на дивані в своєму будуарі, пояснив він. «Але місіє», – захищалась служниця, – «мадам перейшла в цю кімнату одразу після першого злочину. Вона не могла спати там, де її тривожили спогади». «То чому ж мене про це не повідомили?» – закричав Пуаро, грюкаючи кулаком по столу. «Здається, він вирішив затіяти першокласну істерику. Поясніть, чому мене про це не повідомили?» «Ви стара дурепа, а Леоні з Денізою нічим не краще. Ви всі троє дурепи. Через вашу дурість мадам мало не померла. Якби не ця відважна дівчинка». Він урвав свою тираду, знайшов очима попелюшку, яка дбайливо схилилась над місіс Рено, підскочив до неї і обняв з істинно гальською пристрастю, аж мене вкололи ревнощі. Із трансу мене вивела. Команда Пуаро привезти до місіс Рено лікаря, і то негайно. Після того треба викликати поліцію. А потім чоловічок додав на моє обурення. Можете сюди не вертатись. Я надто зайнятий, щоб пояснювати вам усе, а мадмазель побуде... З медсестрою. Я вийшов, намагаючись не ображатись. Виконавши всі доручення, повернувся в готель, ліг і зізнався собі, що геть нічого не розумію. Нічні події здавались неймовірно фантазмагорією. Ніхто не міг нічого мені прояснити, ніхто мене навіть не чув. Я сердито покрутився з боку на бік, а потім виснажений заснув». Коли прокинувся, сонце світило крізь відчинені навстіж вікна, а біля мого ліжка сидів охайно убраний і усміхнений Пуарон. «Ви прокинулись? Ох, і любите ж ви поспати, Гастінгс. До вашого відома зараз майже одинадцята». Я застогнав і обхопив голову руками. «Мені наснився кошмар», – сказав я, – «про те, що ми знайшли тіло Марти Добреї в кімнаті місіс Рено і що ви назвали її вбивцею містера Рено». «Вам це не наснилось, усе правда. Але ж хіба не Белла Дювін убила містера Рено?» «Ні, Гастінгс, це не вона, дівчина сказала, що убила, але тільки для того, щоб врятувати коханого від гільйотини. Невже? Пригадайте історію, яку нам розповів Джек Рено. Вони з дівчиною одночасно підійшли до тіла, і кожен вважав іншого убивцею. Дівчина подивилась на Джека з жахом, а потім текла, а коли почула, що його звинуватили в убивстві, Вирішила взяти провину на себе, щоб врятувати коханого від вірної смерті. Мій друг відкинувся на спинку стільця і зазвичкою склав на колінах руки. «Мені не подобалась розв'язка цього злочину», – задумливо промовив він. «Увесь час я мав відчуття, що це холоднокровно здійснений злочин, і що скоїла його людина, яка чітко розуміла, що робить, вміло скористалась історією місьє Рено, щоб збити зі сліду поліцію. Видатний злочинець, я вже це казав». Завжди діє дуже просто, як і Якщо моя теорія була правильна, убивця мав добре знати плани місьє Рено. Тут ми найперше згадуємо про місіс Рено, але факти не підтверджують підозри про її вину. Невже хтось іще міг знати про хитрий задум Рено? Так, від самої Марти Дюк Добрей, ми дізналися, що вона чула суперечку місьє Рено з волоцюгою. Якщо вона чула її, то могла почути і усе інше, особливо якщо місіє і мадам Рено – мали необережність обговорювати плани на лавочці біля живоплоту. Згадайте, як легко ви підслухали з того місця розмову між Мартою і Джеком Рено. Але який мотив був у Марти для вбивства містера Рено, здивовано запитав я. Який мотив? Гроші, звісно. Рено був мільйонером, і після його смерті, на переконання Марти і Джека, половина статку мала перейти до сина. Ось як, гадаю, діяла Марта Добрей. Вона підслухала розмову Рено з дружиною. Досі той був непоганим джерелом доходу для її сім'ї Добрей. Але тепер хотів вирватися з їхніх лап. Спершу Марта намагалась придумати, як не дати йому втекти. Але потім їй, на думку, спала краща ідея. Ідея, перед якою не здригнеться серце доньки Жанне Берольді. Старий Рено категорично проти її шлюбу з Джеком, і якщо хлопець зірве стосунки з батьком, то не отримає жодного пенні, а матемазель Марту це не влаштовує. Здається мені, вона ніколи по-справжньому Джека й не кохала, вона вміє показувати почуття, але в душі Марта Добреє така сама холоднокровна і практична особа, як і її матір. Сумніваюся, також, чи була вона впевнена у почуттях Джека до неї. Дівчина причаровувала його, але якби юнак вирвався з її пут і поїхав десь далеко, як і хотів його батько, вона могла втратити його кохання. От якщо вбити старого Рено, Джек отримає половину його мільйонів і зможе одразу одружитись. Тоді Марта умить стане багатою, а не втішатиметься подачками розміром у кілька тисяч, як раніше. Гострим розумом дівчина усвідомила, як усе просто – Рено організовує обставини власної смерті, а їй залишається тільки вступити в правильному місці і перетворити фарс на жахливу реальність. Була ще одна річ, яка привела мої пошуки прямісінько до Марти – кинжал. Джек Рено зробив три сувеніри. Один подарував матері, другий – Беллі Джувіна, третій – найімовірніше – Марті Добрей. Отже, проти неї свідчили чотири обставини. перше, Марта могла підслухати плани мсьі Ренго. Друге, Марта мала безпосередню підставу бажати його смерті. Третє, Марта була донькою горизвісної мадам Берольді, яка, на мою думку, стала моральною і опосередкованою вбивцею свого чоловіка. Хоча ніж у його серце, мабуть, усе ж встромила рука Жоржа Конна. Чотири – Марта була єдиною, крім Джека Ренго, хто міг мати у власності третій кенджалу. Пуаро замовк і прочистив горло. Звичайно, коли я дізнався про існування іншої дівчини, Белли Вінто, то зрозумів, існує ймовірність, що саме вона вбила Рену. Але такий розвиток подій мене не влаштовував, оскільки, як я вже вам казав, Гастінг – це такий фахівець, як я, приягне зустрічі з гідним супротивником. А проте злочини – вони такі, які є, а не такі, якими ми хотіли б їх бачити». Мені здавалось малоймовірним, що Белла Дювін блукала навколо вілли з кінджалом у руках, хіба що мріяла помститись Джекові Рено. Коли Белла зізналась поліції в тому, що скоїла злочин, здавалось, все стало на свої місця. А проте я був незадоволений, мона мі. Був незадоволений, а ще раз обміркував злочин. Відтворив його хвилина за хвилиною і дійшов того самого висновку. Це була не Белла Дювін, єдиною людиною, яка могла скоїти вбивство була Марта Добрей, але у мене не було жодного доказу, який свідчув би проти неї. А потім ви показали мені листа від мадмозель Дульсії Дювін, і переді мною замрів шанс іще раз переглянути злочин. Той кинжал, яким було вбито Рено, дівчина викинула у море, бо думала, що він належав її сестрі. Але якщо раптом це був не сестрин Кенжал, а Мартин, той, що його подарував їй Джек Рено, значить, Кенжал Белли мав лежати на місці. «Вам я нічого не сказав, Гастінгс, часу на сентименти не було, але негайно знайшов мадемуазель Люсію. Розказав їй те, що вважав за потрібне, і попросив обшукати сестрині речі. Уявіть, як я зрадів». Коли вона приїхала сюди під іменем Міс Робінсон і привезла чудовий сувенір. Тим часом я підготував ґрунт для того, щоб вивести мадмозель Марту на чисту воду. На моє прохання мадам Рено зреклась власного сина і висловила бажання переписати заповідь так, щоб йому не дісталось батькових грошей. Це був ризикований крок, але необхідний, і мадам Рено погодилась на цю авантюру. На жаль, ні вона, ні служниці не попередили мене, що тепер мадам спить в іншій кімнаті». Мабуть, вона була певна, що я про це знаю. Все сталося так, як я думав. Марта Добреєвостаннє спробувала загарбати мільйони місьє Рено і знову безуспішно. «Що мені абсолютно незрозуміло, – сказав я, – то це як вона пробралась в будинок, непомітно для нас. Просто диво якесь, Марта ж лишилась на віллі Маргарита, і ми пішли прямо на віллу Женев'єва, і все-таки вона нас випередила». «Та ніж, бо вона там не залишалась. Марта вибігла з будинку через задні двері, поки ми розмовляли у передпокої з її матір'ю. Ось де хитрюша дівчина обіграла Еркюля Пуаро. А як же тінь на Фіранці? Ми ж бачили її з дороги. Друже, поки ми відійшли на достатню відстань, щоб озирнутись, мадам Добрей якраз встигла зайняти доньчини місце». «Мадам Добрей?» так. Одна з них стара, друга молода, одна темноволоса, а друга світла. Але на Фірансі їхні силуети мають абсолютно однаковий вигляд. Навіть я не запідозрив, ідіот. Думав, що в мене повно часу, що вона не прийде на віллу до півночі, але вона була розумна, ця мадмузель Марта. Вона хотіла вбити місіс Рено... Так, тоді весь спадок перейшов би до її сина, але це мало бути самогубство, монамі. А на підлозі біля тіла марти добре, я знайшов ганчірку з пляшечкою хлороформу, а також шприц зі смертельною дозою морфіну. Розумієте? Спершу хлороформа, а потім, коли жертва не притомніє, укол морфіну. До ранку запах хлороформу вивітриться, а шприц валятиметься там, куди впав із руки мадам Рено. «Що сказав би, побачивши це, наш друг місьєоте? Бідна жінка, що я вам казав, шок від радості після всього пережитого виявився для неї надто сильним. Я ж говорив, що не здивуюся, якщо її душевне здоров'я похитнеться, якою трагедією обернулася справа Рено». А проте Гастінгсе усе пішло не зовсім так, як собі планувала мадмазель Марта. Почнемо з того, що мадам Рено не спала і чекала на неї. Почалась боротьба, але мадам досі дуже слабка. У Марти залишився останній шанс, ідея самогубством не реалізувалася. Але якщо вона задушить мадам своїми сильними руками, втече через вікно за допомогою шовкової мотузки, поки ми й далі ломитимемось у двері і встигне повернутися на віллу Маргарита ще до того, як туди прибіжить хтось з нас – Довести Мартину вину буде практично неможливо. Але злочинницю здолали, і не Еркюль Пуаро, а маленька акробатка з руками міцними, як залізо, я вражено слухав історію детективу. Коли саме ви вперше почали підозрювати Марту Добрей? Коли та зізналась, що підслухала сварку в саду? Мій друг усміхнувся. Друже, пам'ятаєте, як ми вперше приїхали у Мерлінвіль і побачили вродливу дівчину біля воріт? Ви запитали у мене, чи помітив я юну богиню, а я відповів, що побачив тільки дівчину з тривожними очима. Так я й думав про неї весь час. Дівчина з тривожними очима. Чому в її очах стояла тривога? Не за долю Джека Рено хвилювалась Марта, бо ж не знала, що тієї ночі він був тут, у Мерлінвілі. До речі, вигукнув я, як там Джек Рено? Сночно краще, він досі на Віллі Маргарита, а от мадам добре й зникла. Зараз поліція її шукає». Вона допомагала доньці, як думаєте? Навряд чи ми про це дізнаємось. Мадам уміє тримати секрети, і я дуже сумніваюсь, що поліція колись її знайде. А Джеко, Вірено, вже сказали? Поки що ні. Це для нього буде жахливий шок. Звичайно, але знаєте, Гастінгси, я думаю, що з цим коханням не все було так просто». Досі ми не вважали Беллу Ювін спокусницею, а Марту Добрей справжньою коханою. Але якщо поміняти їх місцями, ми наблизимось до правди, я переконаний. Марта Добрей була дуже вродлива. Вона вирішила причарувати Джека, і їй це вдалося. Але пригадайте, як йому не хотілося розривати стосунки з іншою дівчиною, і як він був готовий піти на гільйотину, радше, ніж видати її під суд. Чомусь мені здається, що коли юнак почує новину, він вжахнеться... І фальшива любов випарується. А як же жиро? От у кого стався нервовий зрив, то це в нього. Йому довелось безславно тікати назад в Париж. Ми обоє зловтішно посміхнулись. Пророцтво Пуаро справдилось, коли лікар нарешті дозволив розповісти Джекові всю правду, детектив поговорив з ним власною персоною. Той був вражений неймовірно. Але отямуйся швидше, ніж я думав. З підтримкою матері він пережив найважчі дні. Тепер мати з сином не розлучаються. Настав час розкрити ще одну таємницю. Пуаро зізнався місіс Рано, що знає про минуле її чоловіка, і переконав, що Джека теж не можна залишати в темряві незнання. «Приховування правди ніколи до добра не веде, мадам. Будьте мужні і розкажіть усе синові». І з тяжким серцем місіс Рано погодилась, і Джек дізнався, що батько якого він так любив усе життя, ховався від правосуддя. На найскладніше запитання мудру відповідь знайшов мій друг. Не хвилюйтесь, місьє Джеку, ніхто нічого не знає. Як на мене, то я особисто не зацікавлений у тому, щоб повідомляти правду поліції. Увесь цей час я працював в інтересах не правосуддя, а вашого батька. Справедливість простягала над нами руку, тож я не бачу сенсу в тому, щоб хтось дізнався, що він і Жорж Конно та сама особа». Було, звичайно, кілька моментів у цій справі, які для поліції залишились незрозумілими, але Пуаро пояснив усе так правдоподібно, що тривога згодом вивітрилась. Невдовзі після того, як ми повернулись в Лондон, я помітив, що в серванті у Пуаро з'явилась красива скульптура Хорта. На мій здивований погляд детектив відповів, я отримав свої 500 франків, ну хіба не чудовий песик, я назвав його «Жеро». Через кілька днів до нас навідався Джек Рено. Обличчя в нього було дуже рішуче. Міс'є Пуаро, я прийшов прощатись. Відпливаю у Південну Америку. У мого батька там залишились справи, і я хотів би почати на новому континенті нове життя. Ви їдете самі, міс'є Джеку? Зі мною поїде моя мати, і Стонор допомагатиме як секретар. Йому подобаються віддалені куточки світу. І більше ніхто не складе вам компанію. Джек почервонів. Ви маєте на увазі... Дівчину, яка так віддано вас кохає, яка готова була віддати за вас своє життя. Хіба я міг просити її про це, про бурмотів юнак? Невже після всього, що сталося, я зможу піти до неї і що я їй скажу? Жінки, вони вміють обертати такі історії собі на користь. Так, але яким же дурним я був? Усі ми були дурнями так чи так, по-філософськи про рік Пуаро. Таджа краптом з похмурнів». «Є ще одна складність. Я син свого батька. Чи захоче хтось вийти за мене, знаючи це?» «Син свого батька, кажете? Я вірю в спадковість. Гастінгс вам підтвердить. Отже, не перебивайте. Я знаю жінку, сміливу і самовіддану, яка вміє кохати і йти на жертву». Молодик подивився на Пуаро. Його очі засвітились теплом. «Моя мама. Так, ви її син так само, як і батьків. Підійдіть до мадемуазель Белле, в усьому зізнайтесь, нічого не приховуйте». «Побачите, що вона скаже?» – Джек нарішуче крутив у руках капелюха. «Підіть до неї не як юнак, а як чоловік. Чоловік, який несе на плечах тягар минулого і теперішнього. Але з надією дивиться в майбутнє. Запропонуйте їй розділити це прекрасне майбутнє з вами. Ви можете не усвідомлювати, але ваше взаємне кохання пройшло випробування вогнем і не похитнулося. Ви ж ладні були покласти власне життя одне заради одного». А що ж сталося з капітаном Гастінсом, скромним оповідачем цієї історії? Казали, що він виїхав за океан і оселився на ранчо Рено. Але на закінчення оповіді краще повернімось на віллу Женев'єва, щоб опинитись в ранковому зеленому саду. Не можу називати тебе Беллою, бо це не твоє ім'я, сказав я. Але і Дульсія звучить для мене незвично. Називатиму тебе Попелюшкою. Попелюшка одружилась з принцем, ти ж пам'ятаєш? Я не принц, але... Вона не додала мені говорити. Попелюшка попередила його. Я певна. Розумієш, вона ж не могла пообіцяти йому, що перетвориться на принцесу. Це ж була звичайнісінька, непримітна служниця. Тепер черга принца перебивати свою співрозмовницю, мовив я. Знаєш, що він відповів? Ні. Чорт, сказав принц і поцілував її. І я зробив те, що сказав.